apám és a varjak. A madarakat el kell ijeszteni, fiam! Adta ki az instrukciókat nekem apám, miután felszegezett arra a keresztre, a sárgáló mező közepén. Körülöttem naptól száraz levelek. Recsegésük egy összedőlni készülő viskói. Valahányszor csak némi szellő támadt, azt képzeltem, a rég halott madáriesztők lelkei fogócskáznak itt a kóró között. Hamarosan te is csatlakozol hozzánk, fiú! Suttogták. Meg kacagtak. Körbe táncoltak, ahogy ott csüngtem azon az átkozott kereszten. A fához szögezve, sebeimből pedig rózsaszirmok hultak a földre. Néha-néha kiárt hozzám édesanyám, hogy némi vizet hozzon. Drága asszony volt téged olyan sokat dolgoztat apád, de te olyan jó gyermek vagy. Mindig sírva tért vissza a házba. Én pedig, később döbbentem csak rá, végig egy szót sem szóltam hozzá. Persze mit is mondhattam volna. Erőm már a végét járta, én legalábbis gyerekként ilyen butaságot képzeltem. Utolsó szavaimat pedig apámnak akartam címezni. Apa! Egyetlen madarat sem láttam, egyetlen madár sem jött erre. Apám sosem jött meglátogatni. Úgy képzelte, végzem rendesen a dolgom. Ott vagyok, ahová ő gondosan felakasztott, és fiatal tekintetemmel egyre csak kergetem a varjakat. Bevallom, nem emlékszem, hány napot tölthettem azon a rozaga kereszten. A hátamba szálkák fúródtak, mélyen a bőr alá, és a lehult rózsaszírmó kupaca már a Ha kedvem támadt, rugdostam csak őket a közé és belül kacagtam, hogy megtelik pirossal a sok sárga. Alig, hanem ezzel foglalatoskodtam akkor is, amikor édesanyám végül eljött értem. Szalad Szoknyája palástként lebegett körülötte, úgy futott, és kihúzta a kezeimbe vert szegeket. Apád meghalt. Kiabálta nekem, én pedig alig értettem, mit mond, hiszen úgy szédültem a kereszten töltött forró napok után. Nem is beszélve a végtelen magányos estékről. De nagy sokára csak világosság gyúlt a koponyámban. Apám... Halott. Utolsó utáni erőmorzsáimat összecsipegetve, kisé tántorogva futottam be édesanyám oldalán a házba. És tényleg. Ott feküdt apám az ágyban. Csak amikor közelebb értem, láttam, hogy nem is ő az. Csupán valami Madár jesztő. De rajta édesapám kopott pizsama kék lett. Halott. Suttogta akkor édesanyám, és átkarolta a vállamat. Tenyeremből lassan szállingóztak a padlóra a rózsaszírmok. Kezdték megtölteni a szobát és ahogy ott álltam, hullajtva egyre a virágszirmokat a szemem sarkából hirtelen valami mozgást észleltem. A fekete testek néma gyülekezőjét a nyitott ablak előtt. Majd amikor odafordítottam a fejem, teljes erőből kieresztették a hangjukat. KÁR! Így kezdett rikácsolni a varjú sereglet, és nekem már is kicsúszott a számon. Édesanyám, itt vannak a madarak! De késő volt már bármit is tenni, és ugyan a bezárt ablak sem állíthatta volna meg ezeket. Beözönlöttek a szobába, és ellepték apám testét. Csőrüket melkasába furva, hosszú szalmaszálakat kezdtek kitépkedni belőle, és bár én közéjük rohantam a pró kezeimmel, hesegetve őket, hiszen a madarakat el kell ijeszteni, fiam, mondotta apám. Mit sem ért ostoba a gyermeki próbálkozásom. Apám szép, lassan elfogyott. Széthorták a varjak. Ami maradt utána, egy elnyűtt kék pizsama alsó. Egy rongy. Olyasféle, amivel házi asszonyok a földet szokták felmosni. És emlékszem, néhány év elteltével édesanyám sem használta másra. Néha persze síráson kaptam, nem is tudta, nem is sejtette, hogy ilyenkor figyelem. És láttam néhány a konyha kőre hulló kékvirág is, amely szeméből szökött ki. De azt is, hogy utána, mintha csak bűnjelet próbálna eltüntetni, rögtön szétkente a padlón azzal a lyukas, koszos pizsom